Imnul 30 Către un ucenic, când focul dumnezesc al Duhului mișcă sufletele prin lacrim și pocăință, le lucrează și le curăță și mai mult, luminând părțile lor întunecate de păcat și, vindecându-le rănile, le cicatrizează de săvârșit, încât ele strălucesc de frumusețea dumnezească. Există cu adevărat acel foc Dumnezeesc despre care stăpânul a zis că a venit să-l arunce pe pământ Luca 12 cu 49, dar spuneți-mi pe care pământ, fără îndoială, peste oamenii care cugetă cele pământești, pe acest foc a voit și voiește să-l aprindă în toți, ascultă și cunoaște fiule, adâncul tainelor Dumnezești. Cugetă ce fel este acest foc dumnezeiesc? Oare vei socoti că este văzut și creat? Sau cu putință de apucat? sigur nu, că doar cunoști taina lui și știi fără îndoială că e neapucat, necreat și nevăzut, fără început și nematerial cu totul neschimbător, și e de asemenea nestins, nemuritor, cu totul necuprins, în afara creaturilor materiale și nemateriale, văzute și nevăzute, netrupești și trupești, pământești și cerești, e în afara tuturor acestora, după fire, după ființă, prin urmare și după putere, deci, acest foc, spune în ce substanță se va arunca, în sufletele care au cu belșugare mila dumnezească și care înainte de aceasta și împreună cu aceasta au dobândit credința și faptele care întăresc credința în aceste suflete ca într-o candelă plină de unde lemn și de bumbac aruncă stăpânul focul pe care lumea nu l-a văzut nici nu poate să-l vadă, iar lume numesc pe cei din lume și pe cei ce gândesc ale lumii și-ți spun că pentru... Precum aprinde focul candela sensibilă când o atinge, așa curgetă că spun aici duhovnicește, că aprinde și focul dumnezeesc sufletele când le atinge, căci cum le-ar aprinde înainte de a le atinge, iar înainte de a se arunca, cum le-ar atinge, desigur, deloc și nici de cum, iar când candela se aprinde, iluminează limpede pe toți, Însă, dacă se sfârșește în ea unde lemnul nu se va stinge candela, dar privește și alt fapt mai mare care mă înspăimântă mai mult ca toate, când candela mea luminează mult din belșugul untului de lemn și din bogăția de bumbaca feștiilei venind, un șoarece sau o altceva fie că a stăicat candela fiecare sau împuținat acestea și sorbind el untul de lemn sau... Înlăturându-se, bumbacul s-a stins candela, dar ceea ce e și mai demirat e că decade tot bumbacul care se numește feștilă și untul de lemn a dispărut, se stinge îndată focul și candela mi se face întunecată, nemai luminând deloc. Înțelege prin candelă sufletul meu, iar prin untul de lemn virtuțile și prin feștilă. Mintea mea. Gândește, deci, că lumina Dumnezeiască ce strălucește și luminează în ea, luminează Sufletul și casa întregului meu trup și toate gândurile și cugetările din casă, astfel luminând acest foc, devine evropismă sau vreo patimă răzbunătoare sau vreo iubire de slavă de șartă sau vreo altă poftă de plăcere sau de vreo altă patimă și strică candela sau cotărârea sufletului meu, sau varsă un de lemnul care susține virtuțile, sau strică feștila care e, cum am spus, mintea care e în ea, lumina mult luminătoare, mintea e slăbită de cugetări viclene sau aruncată întreagă în untul de lemn, adică, în a socoti faptele virtuților ca ale ei, și prin aceasta căzând în părerea de sine, își va pierde vederea. Iar dacă candela mea se va stinge din pricina aceasta sau din alta, spunem unde va mai fi focul Dumnezeesc sau ce va deveni el, vai va mai rămâne el în candela mea sau se va despărți de ea o neștiință, o nebunie, cum se mai poate aprinde candela fără foc sau mai poate rămânea focul în candelă fără o materie. Focul dorește și voiește totdeauna să lucreze într-o materie, dar ne aparține nouă să ne împodobim mai înainte cu aceasta prin fapt te ne cu toată râvna, cu virtuți de tot felul, ca niște candele cu un și să ne întindem dreapta feștilă a minții ca să fie atinsă de foc și să se aprindă pe încetul și el să rămână împreună cu cei ce l-au dobândit, căci altfel să nu se amăgească nimeni, nu se vede, nu se primește, nu se menține focul deloc, căci este, precum am spus, în afara tuturor creaturilor dar se lasă cuprins într-un mod de necuprins, într-o unire negrăită, și la fel negrăită, și la fel necircumscrisă în mod necircumscris. Nu căuta să exprime acestea prin cuvinte, nici să le cuprins prin cugetări, ci caută să primești focul care învață și arată limpede celor ce l-au dobândit toate acestea, și cele mai tainice ca acestea în mod negrăit, dar ascultă, fiule, dacă voiești, și lucruri mai tainice decât acestea. Când focul luminează, precum am zis, și alungă stupul poftelor și îți curăță casa sufletului, se amestecă cu el în mod neamestecat și se unește în chip negrăit, în mod ființial cu ființa lui și îi luminează casa pe încetul. O face înfocată și luminată și fără să pot spune cum, cele două se fac una, sufletul cu ziditorul. Și ziditorul este în suflet singur, întreg cu sufletul singur și ține toată zidirea în palma lui, nu te îndoi, acesta întreg ia loc într-un suflet împreună cu Tatăl și cu Duhul, și sufletul ea întreg loc în neuntrul lui. Înțelege, privește, cugetă la acestea. Ți-am spus că lumina neacoperită și neapropiată de îngeri cuprinde în sine sufletul și sufletul locuiește iarăși în ea și ea nu-l aprinde cu totul. Înțelege adâncul tainei omul mic în cele văzute Spirituale și sensibile, umbră și praf are în mijlocul lui pe Dumnezeu întreg, de al cărui deget atârnă zidirea și de la care își are oricine existența și viața și mișcarea, toată mintea, sufletul și rațiunea celor raționale, dar și suflarea celor neraționale și a tuturor viețuitoarelor, oricine îl va avea, pentru că îl are și îl poartă în lăuntru său și îi vede frumusețea. Cum va îndura flacăra dorinței lui? Cum va suporta focul iubirii? Cum nu va lăsa să-i curgă lacrimă caldă din inimă? Cum nu îi va spune minunile? Dar cum le va număra pe acestea care se săvârșesc în el? Însă, cum va tăcea peste tot cel silit să grăiască, Căci se vede pe sine însuși în iad, înțeleg datorită strălucirii luminii, dar nimeni altul din cei ce șed acolo nu se vede pe sine astfel, înainte de a-i străluci lumina dumnezeiască, ci sunt în neștiință, în neștiința întunericului în care sunt ținuți și stricăciunii și morții, dar sufletul acela vede unde strălucește lumina, și înțelege că înainte era întreg în întunericul cel mai cumplit Și în închisoarea cea mai întărită a neștiinței celei mai adânci. Acum vede unde zace, unde este închis. Vede tot locul umplut cu o mocirlă de șerbi necurați, De șerbi ce var să venim, iar pe sine legat și strâns în lanțuri, de mâini și de picioare, acoperit întreg de praf și de murdărie, rănit de mușcăturile șerpilor, cu carnea trupului umflată și umplută de mulțime de vierni, văzând acestea, cum nu va tremura, cum nu va plânge, cum nu va striga, cum nu se va pocăi în chip fierbinte și nu se va ruga să fie eliberat din lanțurile cumplite. Cu adevărat, tot cel ce le vede acestea Va suspina și se va tângui și va voi să urmeze lui Hristos, din care strălucește lumina, făcând deci acestea, precum am spus, și căzând la picioarele celui ce luminează, ia seama bine la cele ce le spun, cel ce m-a luminat se atinge cu mâinile sale de lanțurile și de rănile mele, și unde se atinge mâna lui sau pune degetul lui, se dezleagă îndată lanțurile, viermii sunt omorâți și se vindecă rănile, dispare odată cu ele murtăria și se fac îndată o cicatrice mică a trupului meu în așa fel, că nu se mai vede nici o cicatrice în acel loc, ci locul e făcut mai degrabă strălucitor asemenea inimii lui Dumnezei minune mare, carnea mea, Înțeleg ființa sufletului meu și a trupului meu, se împărtășește de slava Dumnezească și răspândește o strălucire Dumnezească, văzând aceasta, săvârșindu-se în parte în trupul meu, cum nu voi dori și nu voi cere să se elibereze trupul meu întreg de rele și să se împărtășească, cum am spus, de sănătate și de slavă, iar lucrând eu așa, Ba chiar cu mai multă căldură și minunându-mă pe măsura minunilor acestora, stăpânul cel bun mișcând mâna lui străbate și celelalte părți ale trupului meu și văd acestea în modul în care am spus înainte, curățite și îmbrăcate, în slava Dumnezească. Odată ce am fost curățit și eliberat de lanțuri, El îmi dă mâna Dumnezească și mă ridică din mocirlă. Și mă îmbrățișează întreg, vai. Cum voi ști prețui acestea, vai? Cum să suport aceasta? Și mă sărută neîncetat pe mine cel slăbit în întregime și părăsit de orice putere, căci cade pe grumazul meu, mă ridică pe umerii săi O, oh, ce iubire, ce bunătate, mă scoate din iad. Din locul și întunericul lui, fie într-o altă lume, fie într-o alt văzduh, cum nu-l pot rescrie. Atâta știu că o lumină mă poartă și mă susține și mă duce drept spre o lumină mare, A cărei mare minune Dumnezească nici îngerii nu o pot exprima sau nu pot să-și o spună unii altora pe cât mi se pare deloc. Iar ajungând eu acolo, îmi arată iarăși altele, spun cele ce sunt în rumină, îmi dă să înțeleg rezidirea minunată prin care m-a rezidit pe mine și m-a izbăvit de stricăciune și m-a eliberat întreg de moartea vieții prin simțiri și mi-a dăruit viața nemuritoare și m-a despărțit de lumea stricăcioasă și de toate cele din lume și m am îmbrăcat într-un veșmânt nematerial și luminos. Mi-a dat, de asemenea, încălțăminte și inel și cunună, nesricăcioase și veșnice, toate altfel decât cele de aici, m-a făcut pe mine de neatins, de nepipăit, o minune, și, de asemenea, nevăzut, unit cu cele nevăzute, Astfel, făcându-mă ziditorul, m-a introdus în cortul sensibil, adică în trup, și m-a închis în el și m-a înconjurat de el, și coborându-mă în lumea sensibilă și văzută, m-a pus să viețuiesc iarăși în ea și să fiu împreună cu cei din Întuneric, pe mine cel izbăvit de Întuneric, și m-a închis cu aceea, înțeleg cu cei din Mocirlă, ca să-i învăț, și să-i duc la cunoștința rănilor de care sunt acoperiți și al lanțurilor în care sunt ținuți. După ce mi-a dat porunci, a plecat, fiind lăsat iarăși singur, adică în întunericul dinainte, nu m-am mulțumit cu bunătățile negreite ce am spus că mi le-a dăruit, făcându-mă întreg nemuritor, îndumnezeindu-mă întreg și prefăcându-mă în Hristos. Și lipsirea de el mi-a pricinuit uitarea bunătăților de care am vorbit și de care mi se părea că am fost lipsit, de aceea m-am întristat ca și când aș fi fost readus în relele dinainte și șezând în mijlocul cortului ca și când aș fi fost închis într-un coș sau ca într-o pivniță, plângeam, mă tânguiam foarte, căci îl căutam pe acela pe care îl doream, pe care... Îl îndrăgisem, de-a cărui frumusețe eram rănit și ardeam, mă mistuiam, eram numai foc, dar petrecând eu așa, plângând așa, topindu-mă și chinuindu-mă și strigând cu durere, acela a auzit strigarea mea și se pleca din înălțimea neînchipuită și văzându-mă s-a milostivit și m-a învrednicit să-l văd iarăși pe el cel nevăzut de toți, pe cât e cu putință oamenilor și văzându-l m uimit, eu cel închis în casă și încuiat în pivniță, și aflător în mijlocul întunericului, adică al cerului și al pământului acesta, le înțeleg întuneric când le văd în chip sensibil, fiindcă pe toți oamenii și toate cugetările lor amestecate cu cele sensibile, aflându-se în acestea, îi acoperă greu acestea, totuși, Fiind eu în acestea, am văzut pe cum am spus spiritual, pe cel ce a fost mai înainte și pe cel ce este în afară de toate, și m-am minunat, m-am uimit, m-am înfricoșat și m-am bucurat, și mi-am dat seama de minune. Cum pe el care e în afara tuturor îl văd eu singur, care sunt înăuntru tuturor, pe el care mă vede. Dar nu cunosc unde este și cât e de mare și cum e sau cine e el pe care îl văd, Sau cum îl văd sau ce văd totuși, văzând ceea ce am văzut și tânguindu-mă Că nu pot cunoaște modul, nici nu pot înțelege în întregime sau măcar în parte Cum văd eu și cum mă vede cel pe care îl văd. L-am văzut iarăși pe el venind deodată în lăuntul casei și a pivniței, și unit în chip și împreunat închip tainic și amestecat cu mine în chip neamestecat, ca focul cu fierul și ca lumina cu sticla, m-a făcut pe mine ca focul și m-a arătat pe mine ca lumina, m-am înfricoșat și m-am bucurat și mi-am dat seama de minunea cum pe el care e în afara tuturor îl văd eu singur, care sunt înăuntru tuturor, pe el care mă vede,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 și împreunat în chip tainic și amestecat cu mine, în chip ne-amestecat, ca focul cu fierul și ca lumina cu sticla, m-a făcut pe mine ca focul și m-a arătat pe mine ca lumina și m-a făcut ceea ce vedeam înainte, dar nu știu să-ți explic modul minunat al unirii și necontopirii acestora, căci n-am putut cunoaște și nu cunosc nici acum cum a intrat, cum s-a unit cu mine, și odată unit cu mine, cum să spun cine este cel care s-a unit cu mine și cu cine m-am unit eu, căci mă tem ca nu cumva de voi spune, necrezând, să cazi în hulă din necredință și să-ți pierzi sufletul tău, fratele meu, apoi eu și acela cu care m-am unit, fiind una, cum mă voi numi pe mine, Dumnezeu cel îndoit, după fire, fiind unul după ipostas, M-a făcut și pe mine îndoit, iar făcându-mă îndoit, mi-a dat precum vezi și mie numiri îndoite, dar observă deosebirea, sunt om prin fire, dar Dumnezeu prin har, observă deci ce har mare e unirea dobândită de mine cu acela în chip sensibil și spiritual, ființial și duhovnicesc, unirea spirituală ți-am exprimat-o închip deosebit și diferit, iar cea sensibilă o numesc pe cea venită prin taine, căci curățit prin pocăință și prin șiroaie de lacrimi, împărtășindu-mă de trupul Dumnezeit, ca de Dumnezeu însuși, devin și eu Dumnezeu prin unirea cea negrăită. Observă taina, sufletul și trupul, ca să spun iarăși aceasta cu multă bucurie, sunt una în două substanțe, în două ființe. Deci, acestea care sunt una și două, împărtășindu-se de Hristos și bând sângele Lui, unindu-se cu amândouă ființele sau cu amândouă firile, Dumnezeul meu se fac Dumnezeu prin împărtășire și primesc același nume cu numele Lui de care s au împărtășit ființial, de cărbune se spune că e foc și fierul negru aprins se vede ca focul. Iar dacă se vede astfel, se și numește astfel. Se vede foc, se numește foc. Dacă nu te-ai cunoscut pe tine astfel, nu fii necredincios celor ce-ți vorbesc de aceasta, ci caută din toată inima ta și vei lua mărgăritaru sau picătura sau grăuntele de muștar, Matei 19, 35 cu 45. Vei lua sămânța ca o scânteie dumnezeiască lung, Luca 8,5. Dar cum vei căuta ceea ce spun? Ascultă și lucrează cu sârguință și vei afla în scurt timp. Ia ca chip clar pe cel al pietrei și al fierului, căci în ele este de fapt firea focului, dar nu se vede deloc, însă de sâmbătute continuiesc din ele scântei de foc pentru toți, ele se văd întâi, dar nu ard, dacă nu cad peste o materie, dar unită cu aceasta, o scânteie mică aprinde pe încetul totu, și ridică flacăra la înălțime și luminează toată casa și alungă întunericul și-i face să-l vad, să vadă pe toți cei ce sunt în casă. Ai văzut minunea? Deci spunem -mi, cum vor scoate scânteie înainte de a fi bătute necontenit, iar fără scânteie? Cum se va aprinde materia de la sine, iar, înainte de a se aprinde, cum se va lumina și cum va alunga întunericul și cum te va face să vezi, nu mă face nici de cum îmi vei spune, nu e cu putință să mi se întâmple aceasta, grăbește-te, deci, și tu să faci aceasta și vei lua." Ce-ți spun că vei lua?" cânteia a firii dumnezeiești pe care ziditorul a semănat-o cu mărgăritarul de mult preț și cu grăuntele de muștar, deci ce-ți spun să faci? Ascultă cu grijă, fiule, să-ți fie sufletul și trupul în loc de piatră și fier, iar mintea, ca un stăpân al patimilor, să se ocupe cu faptele virtuților și cu gânduri plăcute lui Dumnezeu și ținând în ele, ca în niște mâini spirituale, sufletul, ca pe un fier, să-l atragă și să-l ducă cu sila spre fapte, căci împărăția cerurilor se ia cu sila. Matei 11,12 Despre ce fapte vorbesc? Privegherea și postul și pucăința fierbinte. Ploile de lacrimi și plânsul, gândul neîncetat la moarte, rugăciunea neîncetată și răbdarea tuturor încercărilor, deprinzându-se în acestea și în cele asemenea, și ținut fiind continu în acestea sufletul face mintea să primească întâi niște iluminări, dar acestea se sting repede, fiindcă încă nu s-a subțiat, ca să se și aprindă îndată, dar când raza dumnezeiască aprinde și inima, atunci o luminează și pe aceasta și curățește și mintea și o ridică la înălțime și o unește cu lumina dumnezeiască. Dar înainte de a face tu cele ce ți le-am spus, spunem cum te vei curăți, iar înainte de a te curăți, cum va primi mintea ta iluminările dumnezești. Dar mai spunem cum și de unde, din altă parte, căzând focul dumnezeiesc în inima ta, se va aprinde și o va aprinde și pe ea și o va face să ardă și va uni și va alipi și va face nedespărțit creatul cu creatorul. Aceasta nu este cu putință și de nicăieri îmi vei spune, căci nu e cu putință niciuna ea din cele născute sau dintre cele ce se vor naște. Dar nu mă întreba despre cele ce vin de sus, căci dacă te-ai unit cu lumina, ea îți va descoperi toate și îți va arăta câte îți sunt de folos să le afli, căci altfel îți este cu neputință să afli cele de acolo prin rațiune, iar Domnul a Domnului fie slava în veci. Amin.